Закон на сменянето, съпоставяне на нещата, външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума. Беседа от учителя държана пред младежкия окултен клас на 27 юни 1930 г. Отче наш. Имаме музикална тема. Кой от вас е написал нещо музикално? Кой е готов да започне да пее? Пъй изпя упражнението си, работа свещенна, хармония благословена, мисъл вдъхновена – това е тройка неразделна. Не можете да накарате да яде човек, който е сит. Сития човек никога не може да яде. Гладният всякога е готов. Може ли онзи, който пише, да си натопи перото в мастилницата? Мнозина от вас нямате мастило, но поне мислено можете да пеете. Друг някой образец има ли? Само този. Изпейте го още веднъж. Всички го изпяхме три пъти. Пишете върху темата предназначението на съня в природата. Излезте трима души на дъската да напишете числото едно. Сега трима души излезте и напишете числото две. По какво се отличават единиците? Нали едната единица е по-дълга, втората е най-дълга, а разликата между двете каква е? Коя е причината за това? Единиците вървят във възходяща степен. На какво може да се отдаде, че не са написани еднакви? Питам. Трябва ли единицата да има дръжка? Първата единица, написана така, се намира при най-неблагоприятни условия. Тя е пречупена. Условията са много трудни. Ако условията бяха благоприятни, тя ще ще да бъде друго яче написана. Добре, къде е пречупването най-голямо. В първата, втората или в третата единица? В третата е най-голямо. Във втората е най-малко. Сега, по какво се отличават двойките? Разликата между първата и втората каква е? Той е същия закон. Когато природата прави жилище на един човек, то е вашето тяло, нали? На някои устата са по-малки, на други са по-големи. Коя е причината? Защо някои са големия, други са малки? После на някои веждите са тънки, на други дебели. Това не е мода, защото по думата мода се разбира, като се обръща внимание само на вършната форма, но форма може да има само там, дето има съдържание. Някъде формата не може да има красота, но съдържание трябва да има. Природата счита малките уста икономия економия. Няма повече материал. От економическо гледище те са направени така. А големите уста показват, че повече материал има. Които имат по-големи уста, те са по-щедро направени. Затова и хората с големи уста много говорят. Голямата чешма праща повече вода. А чешмата, на която устата са по-малки, по-малко вода пуща. Да вземем сега очите. Някои очи са по-малки, някои по-големи. Сега, от какво зависят големите очи? Онзи, който има малки очи, е роден денем. Който има големи очи, е роден вечерно време посред нощ. Имало е Малко светлина. Следователно, очите трябва да бъдат по-големи, за да придобият и повече светлина, защото вечерно време има по-малко светлина. На някои хора очите са много малки, понеже денем са родени. Как ще докажете, че това е така? От наблюдение ред статистики показват, че уния хора, които са родени денем, имат малки очи. А които се раждат посред нощ имат големи очи. И това се повтаря. Значи, светлината играе важна роля. При малкото количество на светлината, очите са по-големи и обратно. Да допуснем сега, че някой човек има силно желание за нещо. На това основание, защо на някои хора желанието е по-силно, а на някое е по-слабо. Съществува един закон на съответствие в природата. Силното желание има своите причини. Когато човек има силно желание, какво трябва да направи? Разбира се, това е необходимо. Тези желания са необходими за вас. Вие искате да се самовъзпитавате. Как ще се самовъзпитавате, ако не знаете уния закони, с които да боравите и уния сили, с които трябва да боравите? Всяка една мисъл има своята сила. Като боравите с музиката, вие имате основните тонове на гамата. Може ли някой да бъде певец, ако не знае да пее? Ако се даде известен тон, да се определи той. Можете ли да бъдете музиканти, ако не знаете да пеете или да вземате гамата? Може ли да мислите правилно, ако не разбирате тоновете на мисълта? По какво можете да познаете, че една мисъл е добра? Ако аз кажа «обич», тази дума добра ли е? Мислите ли, че обичта всякога върши добро? Когато вълкът обикне една овца, че иска да я изяде, в дадения случай мисълта му добра ли е? Или когато пайкът хване една муха, мисълта му добра ли е? Какво седи добрината на едно чувство или на една мисъл или на едно желание? Когато вълкът изеде овцата, това обич ли е? Имаме обич, която има минус и обич, която е плюс. Коя обич е добра? Ако вълкът иска да изяде овцата, това към коя обич спада. Желанието да изяде овцата отрицателно ли или положително? Когато той иска да придобие нещо, какво е това желание? Желанието е положително, а резултатите са отрицателни. Той, след като се наяде с овцата, остава доволен, но тази овца принадлежи другиму там той има минус. Когато твоята кисия се пълни, а другите се празнят, какъв знак имаме? Твоята кисия става положителна, а другата отрицателна. Ако няма едно разбирателство между две неразумни величини, как ще се яви спор между онзи на когато е овцата, и вълкът, който я е изял. Да поставим вълка в положението на едно овчарско куче. Той куче е турено да пази овцете, но по стар навик вълкът, като вълк, изяжда овцата. Ако този овчар се усети, че неговото куче може да направи това, какво ще направи с него? Във вас ще се яви едно желание, не е лошо това. Не е лошо, че се е явила обичка мувцата. Той има право да я обича. Вие ще пренесете закона на разсъждение. В дадения случай съпоставяне трябва. Във вас се яви едно желание, нали те? Не е лошо, че във вълка се е явила обичка мувцата. И най-малко, той има право да обича. Къде е сега красивото в обичта? Разсъждавайте не по-обикновенному. Ако разсъждавате по му, няма защо да разсъждавате. В какво седи красивото приложение на обичта? В неразумното прилагане на любовта седи кривото. Вълкът казва... Ако господарят има право да изяде овцата, защо аз да не ям? А господарят казва Вълкът няма право. Но вълкът забелязва, че и господарят изважда от тези овце, за да удовлетвори едно желание. Трябва да знаете, в дадения случай желанията са като овцете. Мислите са също като овцете. Ти, ако искаш да придобиеш едно желание, трябва най-първо да знаеш дали това желание е свободно или не, защото то може да принадлежи другиму. Ако това желание принадлежи на друг господар, ти ще влезеш в стълкновение с него. И ако някой път се яви спор в света, то се дължи на единствената причина, че едно желание принадлежи на 10-15 души едновременно. То не е ваше собствено желание. Има желания, които ако се постигнат сега, в дадения случай, те са едно зло. Как трябва да се разреши този въпрос? Ако във вълка се зароди едно желание да изяде овцата, какво трябва да направи той, за да си въздейства? Вие имате тук огнище. Огънят е запален, но казва се, че огнището ви е слабо. Отдолу има дъски, но ако дълго време гори огънят, какво ще се произведе отдолу? Една неприятност, нали? Вие трябва да прибегнете до известен метод, трябва да изгасите огъня. Тогава, за да изгасите огъня, какво трябва да направите? Някой от вас ще каже. Ако са дърва, трябва да се разхвърлят. Но допуснете, че хубаво гори огъня. въобще тогава употребяват вода. Ще налеете вода отгоре и ще изгасите огъня. Това е един метод. Или можете да турите някоя похлопалка отгоре. Все ще вземете някои предохранителни мерки. Сега, като се яви едно желание, което е тъй неестествено, както този горящ огън, какво трябва да правите? Ако вълкът иска да разреши въпроса, ако той иска да изяде овцата и иска да си въздейства на това свое желание, непременно той трябва да стане овца и трябва да измени своето естество. Но трябва да знае закона, как трябва да измени естеството си. В датения случай, ако той стане овца, у него ще се прехвърли желанието да пасе трева. Ако вълкът не може да направи това, тогава овцата може да разреши въпроса. Какво трябва да направи тя? Трябва да стане вълк. Следователно, по този въпрос има два начина да си въздействаш. Един е положителен и един отрицателен начин. Ако вълкът стане овца, овцата ще остане жива. Ако овцата стане вълк, тя пак ще бъде жива. И в двата случая овцата остава жива. Каква е придобивката, ако вълкът въздейства на едно свое желание? Той казва Аз не мога по никой начин да изменя своето естество, ще те изям. Тогава иде въпросът. Понеже той не може да разреши задачата си, овцата трябва да разреши въпросът. Тя се охитрява и става вълк. Питам тогава. Вълкът вълк може ли да яде? Какво ще счита този вълк? Че овцата е изчезнала някъде и на мястото и се явява друг вълк. Е... Ако вълкът стане овца и овцата ще пита същото, че този вълк е изчезнал някъде и на мястото му и е друга овца, която я спасява. Има вълци, които могат да се превърнат на овце и има овце, които могат да се превърнат на вълци. Тогава каква аналогия ще извадим? Какво се разбира под поговорката, дето се казва вълци в овчи кош? Но има овци в вълчи кош. Ако едното е вярно, защо да няма и овци в вълчи кош? Каква е разликата между вълци в овча кожа и овци в вълча кош? Тази поговорка показва, че известни характерни черти у човека не могат да се изменят. Искам да кажа, че лошия човек в края на краищата каквито навици има, ако той няма съзнание, навикът не може да се измени. Вълкът, макар че има привидно формата на една овца, всъщност в кръвта му има тия заложби на вълк и всякога накрая вълкът пак ще се прояви. То е необходимо при науката. И вие трябва да знаете смененето на известни състояние. Това е закон на смененето. Трябва да знаете как може да смените едно ваше състояние в друго. Това е философия. То и всеки трябва да го знае. Защото, ако не можете да сменяте едно ваше състояние, резултатите ще бъдат неблагоприятни. Какво разбирате вие под думата смяна? Изучавали ли сте психологията? Какво се разбира в съвременната психология под смяна на едно състояние в друго? За пример да кажем, че имате едно разположение, искате да се облечете скубави дрехи. Казвате. Поне веднъж живота си да се облека на свят, както Господ дал. Към коя категория ще турите вие това желание? Друго желание имате, казвате. Поне в живота си да имам веднъж един богат обяд. Тъй да се наям царски. И друго едно желание имате. Да кажем, казвате. Бърем да се наспия, да си отспя тъй хубаво. Значи да се наям хубаво, да се облека хубаво, да се наспя хубаво. Това са все желания. На първата категория какъв характер желания давате? естествените желания. Но тук има една потънкост. Онзи, ако не му хареса този костюм, той ще го съблече пак. Но пита му. Ако ти дадат едно ядене, което ти не харесваш, след като го туриш в устата си, можеш ли да го повърнеш назад? Дрехите ще съблечеш. Казваш, не ми прилягат. Тогава той ти дава втори, трети костюм, но като вземеш нещо в паницата си за ядене, след като го вкусиш, можеш ли да го върнеш назад? Някой е майстор и без да го е вкусил казва, това ядене не е за мене и го връща. И третото положение. След като заспиш, какво ще направиш? По какво се отличават тези три желания? Единият отива при Дрехария, задоволява се неговата мисъл, но той не само мисъл има, има и чувство. Казва, трябва да се яде. А третия казва, трябва да се спи. Тогава, при кого трябва да отидат тримата? Единият ще отиде при трехария, вторият ще отиде при гостилни а третия при кого трябва да иде? На кое място трябва да иде третия? Философията на нещата е да ги поставите на местата им. В сегашния живот хората са станали много еднообразни. Те поставят нещата по един и същ начин. А природата Никога не повтаря нещата. При повторението вече иде законът на разреждането. Ти едно и също желание не го повтаря и по същия начин. Вижте птиците. Като се облекат веднъж, през целия живот остават с тези дрехи. А човек казва Всеки ден трябва да се взема друг костюм. Това е по отношение на нас, понеже не сме придобили това изкуство на птиците, като се облечен веднъж през целия си живот с тези дрехи да ходим. Птицата веднъж като се облече, не може и да се съблече вече. Тогава същият закон. Ти, щом веднъж се облечеш с едно желание, няма нужда много пъти да го опитваш. Що много пъти опитваш едно и също желание, ти си простак. Вследствие на това ти си губиш времето. Пък ако някой се облича сутрин едни дрехи на обяд с други и вечер с трети и всеки ден се облича по 3-4 костюма, питам. Какво придобива той като се облича сутрин с бели дрехи на обяд с пъстри, а вечер с черни? Ако той се облича по три пъти на ден, какво придобива от гледището на сегашния живот? Съвличането и обличането става с цел да се пази чистота. Или казват, облича се за света, но също време много губи се известна енергия. Три пъти като се събличаш, ти ще изхарчиш повече енергия, отколкото дрехите струват. Сега, заблуждението къде е? Мнози наказват. Необходимо е човек да се храни. Но с какво? Това е друг въпрос. Представете си сегашната човешка кухня. На всички човешки раси, кухнята е била неестествена. Когато природата е създала първоначално човека, тя е определила точно каква храна му трябва. И всякога храната трябва да бъде прясна, а не е в едно състояние на разлагане. Като кажете «Аз съм гладен», с какво трябва да се нахраните? Ако си пчела, с какво трябва да се нахраниш? Сметна ли? Ако си бъл, с какво трябва да се нахраниш? смесо? Ако си овца? С треба. Ако си човек, с какво трябва да се нахраниш? С плодове. Сега съществува едно вътрешно несъответствие между нещата. Ако вие отидете в един ресторант и не поискате нещо, ще ви дадат ли заядане? Най-първо ще вземете листа и ще видите кои от храните ще изберете. Ще кажете моля и ще кажете името на това ядене, което сте избрали. И за хляб ще кажете бял или черен хляб искате. Сега, ако вие идете в природата и искате да ядете и седнете на нейната трапеза, Нали трябва да кажете какво искате? Вие казвате. Гладен съм. Най-първо ще си имате една определена идея. Ще кажете какво искате и каквото искате, природата ще ви го даде. Ако искате месце, месце ще ви даде. Ако искате трева, трева ще ви даде. Ако искате плодове, плодове ще даде. Природата е щедра, понеже като умират някои вълк или някоя овца, тя ги коли. Дойде един вълк, иска месо да яде, тя му дава. Дойде една овца, иска трева да яде, тя й дава око да трева и тя яде. Дойде един човек, иска консервирани плодове. Това е за обикновените хора. Тя обикновените хора ги храни все с консерви. А безгрешните, тя все ги храни с пресни плодове, с прясна храна. Вълкът ще вземе една живо и ще я изяде. Овцата ще пее и той ще я яде. Той като откъсва от месото и тя ще пее, и на овцата ще й бъде много приятно. Той като откъсне едно парче от месото и овцата пее, веднага това парче пак се намества там. Той яде, яде и овцата е пак здрава. Ще кажете, как може да бъде това така? Тъй както когато вие издуете една крава, тя пак има мляко. Един съвременен свят ти не можеш да издуиш една крава и тя да остане суха. Щом като види вълка тази овца, тя има две тела. Тя се облича с едното тяло, с което вълкът може да се храни. Тя трябва да му даде нещо от своята плът. Та законът е такъв. Който иска, трябва да дава, но трябва да знаеш как да дадеш. Ако не знаеш как да дадеш, онзи, който е при тебе, той не си върши добре работите. А щом има насилие, има престъпление. Закон има. За да се избегнат престъпленията, непременно трябва да има свободно даване. Та да трябва да става смяна на състоянието и човек трябва да разбира законите. Една овца може да измени състоянието на един вълк. Оставете в гората една болна овца, тя изменя състоянието на вълка. Вълкът като дойде при болната овца, побутне я по корема и я остави. Казват, че у вълкът няма човещина. Има. Той, като дойде при нея, побудни и каже Бълна си, гледай да оздравееш. Защо? Интерес има. Когато един човек дойде при тебе и каже Гледай да оздравееш. Какво подразбира това? Той вълкът дошъл. Аналогия на думите е, гледай и да оздравеш. Това е тактиката на вълка. Той е заинтересован, казва. «Гледай и да оздравеш. Той ще намери корени да яде, но ще остави болната овца да оздраве. Болно овца той не яде. Но ако е някой от тези тлъстите, масните. Неговата тактика е друга. И вълкът по някой път е много сериозен. Той всякога е замислен. Тъжен е той вътре. Песимист е той. Че е песимист, опашката му показва. Тя върви все надолу, когато на кучето опашката е повдигната. Но щом вълкът намери една овца, тогава той се позасмее и едно малко повдигане на неговата опашка има. Сега, като пренесете това състояние, вие можете да се спрете на вълка. Някои от тези вълчи желания могат да бъдат и у вас. Да не мислите, че не сте свободни от желанията на вълка, на овцата, от желанията на всички животни. Някой път ще ги минете. Те са в неговото естество вътре. Така смам. При сегашното разбиране трябва едно вътрешно разбиране на нещата. Казвам. Ние трябва да разбираме външните условия на живота и вътрешните възможности, за да можем да се справим с действащите сили в природата. Защото на желанията ти на едно желание не можеш да противодействаш. То е една сила, независеща от тебе. Това е едно желание на хиляди и милиони същества. Ти трябва да излезеш вънко от него. Ти на него не можеш да заповядаш. То не е тъй лесен въпрос, казва някой. Няма да ям месо. Ти трябва да излезеш вън от това течение и да станеш вегетарианец. При тези течения ти ще бъдеш отвлечен. И мнозина, които са влезли там, те ще почнат да ядат растителна храна, понеже са в тези течения вътре. И когато излезеш вънко от тези течения на желанията на месоядството, тогава растителната храна ще бъде благоприятна на тебе. Но, щом в твое ум се яви мисълта за малко месце, веднага се явява това течение пак. Та не можете да се освободите от едно ваше желание, докато вие мислите, че то е необходимо за вас. Допуснете сега, един човек, който излязъл, минале от физическия свят в духовния, в него се зароди едно желание да яде. Желание има, но уста няма, зъби няма. Да допуснем, че той вижда плодовете. Какво ще каже? Ще има едно мъчение. Когато нашите желания са непостижими, Значи няма съответстващи условия и веднага се заражда мъчението и ще дойдем до положението, когато нашите желания ще бъдат осъществими. Да допуснем, че у вас има желанието да бъдете гени. Желанието е хубаво, но как ще го постигнете? Може да имате перото и мастилото, но да напишете тези гениални мисли, откъде ще ги вземете? Вие, поне като мислите за гения, можете ли да ми дадете едно гениално изречение? Може да ми дадете едно мъдро изречение? Това е друго. Но едно гениално изречение можете ли да ми дадете? Да допуснем, че имате едно отрицателно чувство. Страхът, например. Вие вървите в гората и ви страх. Представете си, че сте в Африка и ви срещна една голяма змия, бла, Или един тигър, лъв, или един леопард И тъй нататък. Всяко едно зашепване из гората у ще роди страх. Какво ще кажете в дадения случай? Един англичанин ходил в Индия да упражнява волята си и седнал на един камък, а наоколо му се разхождат най-опасните животни. Но той седи на камъка концентриран. Всичките животни минават и заминават и нито едно от тях не го атакува. Той казва Постоянно мисълта ми трябва да е концентрирана. И най-малкото отклонение на ума му, или да почне да фантазира, да мисли как да уреди живота си, ще хвъртне от камък. Но понеже е концентриран в една мисъл, да намери същинската мисъл, никое от животните не го закача. До тогава, докато вие мислите за същността на живота, да реализирате това, което трябва в света, вие сте в безопасно положение. Но щом се отклони умът ви някъде, може да хвъркнете от камък. За пример, вземете идеята, някой път казвате, да съм богат, тази идея в ума ви права ли е? К на тебе ти давам 25 милиона злато. Какво ще правиш? Нали човек казва да съм богат? Какво ще ти придаде външното богатство? Вие имате само идеята да бъда богат. А при това ние сме богати. Човек с това устройство, което го има, да кажем най-бедният, той е по-богат от всички животни. И този богат човек мисли, че е сиромах. Казва Да имам 25 милиона. Какво ще прави той с тези 25 милиона? Ха, сега на К давам 25 милиона. На Г и на Р Давам, че е свършил четири факултета по всичките отрасли на науката. И още един ми трябва сега. Хайде на К давам, че е най-силният човек на света. Сега в какво ще употребите тези сили, които имате? Представете си, този, който има 25 милиона, няма никакви слуги, и ти сам трябва да носиш всичкото злато на гърба си. Вторият случай. Представете си, че всичките томове на тези науки са написани и вие сами трябва да ги носите на гърба си. И онзи си силният и той трябва да носи всичките оръжия, чукове, всичко, което му трябва, трябва да го носи на гърба си. Питам. тогава можете ли да бъдете свободни? Ако ти си силният човек, ти ще имаш най-голяма ръка. Силен човек аз наричам, ти ще имаш 10 метра височина. Та природата, след като е правила хиляди и милиони свои опити, тя не ги е завършила още, Дошла е до едно положение, до една фаза, която минаваме сега и ние сме недоволни от живота. Но природата е правила граматни разноски и още продължава, докато дойде до това, което индусите наричат реалността на живота. Сега в какво седи тази реалност? Мъчно може да се даде определение в какво седи истинският реален живот, като го придобиеш да бъдеш доволен. Сега да ви кажа нещо. Поискайте от мене нещо, което да произведе у вас доволство. Не го знаете. Най-първо вие не знаете кое ви трябва. Поискайте това, което може да ви направи щастливи. Ще кажете любов. Любов имате. Обич. Обич имате. Знание имате. Нещо, което липсва на човека, това му трябва. Това е то изгубеното. Никой не му знае името. В окултната наука до сега търсят загубената дума. И никой не я е намерил. Има нещо, което човек търси и това е загубеното. Коя е тази дума? Не я знаете. И за това чакате да дойде учителят да каже, коя е тази изгубена дума. Учителят носи изгубената дума. И който я носи, той е учителят. Който не я носи, той е като другите обикновени учители. Та в живота някой ще каже, ние познаваме Бога. Действително, ние го познаваме, но в познанството ние разбираме една непреривност. Сега ние го разбираме. Един ден го разбираш, друг ден не го разбираш. Един ден му служиш, втори ден не му служиш. Остава на Господа да се служи. Че то е криво разбиране. Щом ти съпоставиш Господа с каквото и да е друго същество, ти нямаш никаква идея за Бога. Бог е едно същество, което не можеш да го съпоставиш. Той е идеалът на нещата. Така съм. Тъй изгубеният ключ. Към него трябва да се стремите. Кое е онова, което ви липсва? Аз ще ви го представя в една проста форма. Двама хора, които са болни. Да допуснем, че тук имате цял един избор, и двамата са жадни. Истинската вода, която съществува в живота, тя напълно ще задоволи жаждата им. И те няма да са жадни. Преди в тях е имало една реакция – пият вода и след това пак ожаднеят. Това е едно неестествено състояние. Неестествените състояния, те са механическите. А онова желание, което не е механическо, в него има естествен процес на развитие, всичко в него е свързано, разумно е то. Когато желанията вървят по този път, разумните желания се допълват едно друго. Ако вие докарате един предмет близо до вашето око и не можете да гледате, питам... Съпоставили ли сте вие този предмет на мястото? Питам. Защо трябва да донесете един предмет близо до вашето око? Каква е целта, ако вие носите един предмет близо до вашето око? Да кажем, че вие четете една книга, искате да я разгледате, но след като разгледате предмета, има ли нужда да държите този предмет постоянно близо до очите си? Има някои хора, носят пръстени на ръката си и постоянно сочат с пръстите си, за да се видят пръстените им. Неестественото седи в това, че всяко едно желание, което човек има, той трябва да го отдели от себе си и да го постави на мястото, дето природата го е торила. Щом ти отклоняваш едно желание от неговия път, ти го оставяш на друго място и там е погрешката. Постави го на своя си път. И ако ти си умен човек, тръгнеш да се разхожда с него и после ще го оставиш. Имаш една мисъл, ще ходиш с нея малко и ще оставиш. Няма да я отделяш от нейния път. Щом отделиш мислите от техния път, ти ще имаш противоречие. Щом се даде една мисъл или една идея, мисълта не може да бъде създадена. Ако тя няма определен път, не може да бъде създадена. Следователно, да създадете една мисъл, трябва, значи да я турите на нейния път. Да родите едно желание, значи да го облагородите. Да го турите да върви по естествения си път. Да направите една постъпка правилна, то значи да турите тази постъпка на нейния правилен път. Който така не разбира нещата, той не може да постъпва естествено. Да поставиш нещата на мястото, това е една вътрешна психологическа задача. Казват, да възпитат човека. Пита. Нали във възпитанието човек трябва да се превърне най-първо на плод, да започне от пътум. И той трябва да има начало. И в него да дойдат силите на един разумен свят – Тъту. Тъту в дадения случай подразбира, че той, понеже трябва да преодолява всичките мъчнотии, съпротивление да има. И най-после онзи, който се храни – той трябва да бъде бременен с някоя идея. А бременността не значи само да заченеш, но и да знаеш как да отхраниш нещата. Така съм. Сегашното съвам възпитание е една отлична наука, който я знае. И по-хубаво нещо от самовъзпитанието няма. Тя е най-хубавата музика, която някой може да свири. Но и по-лошо положение от това няма, когато не знаеш как да се самовъзпитаваш. Най-голяма дисхармония съществува там. Сега, каквото и да ви се говори, някой ще каже. Обушта нямам, шапка нямам, палто нямам. Слушам някой и казва Нямам пари. Всичко това зависи от съпоставянето. Поставете друго яче нещата. Ти можеш да бъдеш цар и при това като цар да умреш. Ти можеш да бъдеш най-ученият човек и при това млад да умреш. Можеш да бъдеш най-силният. Питам. Какво те ползва, че ти си най-ученият или най-силният и все умиращ? Не е ли по-добре да бъдеш беден и да бъдеш жив? Ако бих ви казал тъй, ако ви дадат за една година да бъдете цар, после за една година да бъдете най-ученият човек и за една година да бъдете най-силният човек в света, а на другата страна да ви дадат да останете сиромат, гладен, но да ви оставят само живота. Кое бихте избрали? Последното! Ама до сега, защо не сте го пожелали? И даже в избора, колко е мъчно да избереш това, а то е най-лесното. Защо да не кажеш, аз ще избера живота. Но колко е мъчно човек да избере онзи истинския път? Едно вътрешно разбиране трябва да има. Защото най-малкото недоволство, което можеш да проявиш, ти си в положението или на царя, или на учения човек, или на силния човек. После при най-малкото желание ти си пак в положението на тия тримата. А що имаш онова потребното състояние на живота? Ти си в положението на бедния човек. Нали е казано? Блаженни нищите духом. Че щастливи хора са те. Тези, които нищо нямат, те всичко притежават. И блаженни са те. А нещастни са кои? Тези, които всичко имат, а нищо не притежават. Едните не притежават нищо, а всичко имат, а другите всичко имат, а нищо не притежават. Тази е разликата, която съществува сега в света. Искате ли да направим един опит? Опитът ще бъде много сериозен и ще ви изненада в много неща. Опитът ще бъде много сериозен и много добър. Колко от вас бихте се решили да сте кандидати да стане опитът с вас? Сега, ако направим един опит, какво може да се постигне? Какво си мислите вие, че може да се постигне? Защото ако се направи един опит... Постижение ще има, но това постижение ни най-малко няма да се на това, което вие искате или което вие мислите. Ще ви приведа един пример. Минава един земеделец, млад момък, но разсеян. На нивата захвърлил чувала, замислил се той и кара колата а чувало останал отворен. По пътя всичкото жито се разсипва. Събират се всичките мравки по пътя и събират житото. Връща се той да събира, но мравките изнесли житото. Питам. Какво оправдание може да даде младия момък, че житото е разсипано? Той се пита. Какъв отчет ще дам на господаря? Той не може да каже, че е бил невнимателен. От друга страна пък мравките се радват, защото това е едно благо за тях. Какво трябва той да каже сега? Те ще го питат кои са причините, защо остави чувала да се отвори и житото да изтече. Остава да кажеш... Аз бях невнимателен. Щом влезеш в духовния свят, ще кажеш цялата истина. На какво се дължи твоето невнимание? Един пример. Имате прекрасно състояние на духа, но отивате на нивата и гледате всичкото жито изчезна. Трябва да се върнете насад. Какъв отчет трябва да дадете на себе си? Вие не можете да дадете отчет, как е станало това, че сте загубили това красиво състояние. И човек никога не може да възвърне това състояние, докато той не каже истината на себе си. И до тогава, докато ти се опитваш да се самоизмамваш, да се самоизлъгваш, ти всякога ще бъдеш нещастен. Това е един психологически закон. Докато вие не се научите да говорите истината на себе си, вие всякога ще бъдете нещастни. Не казвайте. Ама еди кой си стана причина? Той не е причината. Ама трябва да съм благ. Това не е причината. Ти не трябваше да се лъжиш. Ама той ме обиди. Той може да те обижда, това е негова работа. Ама той насила ме накара. Как ще те накара на сила? Помнете. Един закон съществува. На сила никой не може да те накара. Това са само празни думи. Някой път казвате: Той ме обиди. Никой не може да те обиди. Това е едно желание. Ти го желаеш, нищо повече. Ти го желаеш и го мислиш това. И това става съобразно твоето желание. Обаче, като няма печалба, ти търсиш един изходен път, в който ще намериш истината и в бъдеще възпитанието ще почива върху какво? Върху истината. Истината освобождава. Щом ти представиш нещатата и както са си, ти изведнъж се освобождаваш. В християнството Покаянието не е нищо друго, освен да поставиш нещата тъй, както са си. Щом ги представиш както са? Ти си радостен и весел. А щом ги представиш както не са? Ти си скръбен и разочарован. А като ги представиш както са, веднага онова неразположението, което имаш в ума, всичко това Изчезва. Така съм Първо ще се научите да говорите истината на себе си. Може отвън да има всевъзможни причини, но единственото нещо, което трябва да знаете, това е истината. Никой в света не може да те лиши от това, което ти имаш. Щом допуснете, че може някой да ви лиши? тогава няма разумност в света. Щом светът е разумен, щом Бог го е създал, следователно никой не може да те лиши от това, което ти имаш. Ако ти сам можеш да се лишиш, това е друго. Щом ти си в закона на свободата, ти непременно трябва да приемеш това, че никой не може да те лиши. Той може да те излъже веднъж, но ти вече знаеш, че той те излъгал и вземаш мерки, ставаш силен. И онзи, който те лъже, всякога губи, а излъганият всякога придобива повече сила от онзи, който лъже. Затова се казва по-добре е да те лъжат, отколкото да лъжеш. По-добре е да те откраднат, отколкото ти да крадеш. По-добре е да те убият, отколкото да убиваш. По-добре е да страдаш, отколкото да създаваш страдания. Отрицателните сили и величини, които ние не разбираме. Всякога принасят положителни резултати, а положителните – отрицателни. Онзи, който граде, всякога губи. К. Какво заключение можеш да направиш? Представи си, че ти си учител. Какво ще кажеш на учениците? Ти се намираш в един голям клас. Какво трябва да им кажеш? Те много неща се засегнаха, но да вземем трите дара. Парите, знанието, факултетите и силата. Сами по себе си те са много добри, но условието, че всеки сам трябва да носи богатството си, Човек не може свободно да се ползва от него. Богатството е хубаво, но да не го ограничават. Три. Често привеждаме ние примери. Малкото житно зърно съдържа по-големи възможности от 25 милиона. Ако само знаеш как да развиеш неговата сила, това житно зрънце може да те направи неимоверно богат и знание да имаш и едновременно да бъдеш и силен. И професор можеш да станеш. То ще ти даде хиляди начини и методи как да се развиваш. Житните зърна с хиляди години седят, съдят го, хвърлят го и то все е най-силното. Той е най-слабото, а при това разполага със своята сила. Така смам. Превеждайте вие малките величини. Ако сте слаби, но имате една хубава мисъл, която издържа, тя ще ви подигне. Аналогията е следващата. Ако вие имате най-малката мисъл, преведено това е едно... Житно зърно, което дава повече, отколкото и най-голямото нещо. Всеки един от вас има поне една мисъл или едно чувство, което мяза на житното зърно. Щом той има това житно зърно, той има най-голямото богатство. Ако знае как да разполага с него, има най-голямото богатство. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит живота. Беседо от учителя държана пред младежки лукутен клас на 27 юни. 1930 година